det vill säga Quran och så är den första egenskapen som man vill nämna nu som man ska tro på och hur man ska tro på den är så alltså Allahs tal subhanahu wa ta'ala och Sheikh Abdrazaq ser sin förklaring att anledningen till att Imam Ibn Abdudrahim Allah just inleder med Allahs tal i inledningen, som jag det igår just nämner att man ska hålla sig till Koranen, som är den första källan till vår religion och vägledning rent allmänt. Så i och med att Koranen var det första vi nämnde igår som en källa till vår troslösa, så är det lämpligt att vi också börjar med den egenskapen, det vill Allahs tal, ta ta Och innan vi går in på dikten, så kan man bara känna till Just den här egenskapen, det här talet Al-Kalam, som vi har tagit innan, så delas Allas, allas egenskaper upp i två kategorier: handlingsegenskap och essensegenskap. Vad är handlingsegenskap? Precis. Egenskaper som Allah ibland är beskriven med Det är säga egenskaper som har med Allahs vilja att göra Han är beskriven med egenskapen när han vill Och han är inte beskriven med egenskapen när han inte vill Den annan egenskapen är Essensegenskap Det vill säga Siffra tio. Och vad är en essensegenskap? Det Det vill säga Egenskaper som Allah tab och ta Alltid är beskriven med Som exempelvis Som syn Allah s.w.t. ser alltid Så det finns inte ett ögonblick Där Allah inte ser Ibland ser han, ibland ser han inte och så vidare Så Allah alla är alltså beskriven Med två typer av egenskaper essensegenskap egenskap, är en egenskap Som Allah alltid är beskriven med Och handlingsegenskaper egenskaper, sifat fi'aliyah det är egenskaper som beror på allas vilja. Det är egenskaper som man är beskriven med när han vill. Som exempel vilken? Med bevis. Hur vet du just att nedstigning är en sådan egenskap? Precis. Exempel på en sådan egenskap, det är säga en egenskap som har med hans vilja att göra, <coughs> som har med hans handling att göra, är nedstigning då profeten som alltså har brett för oss att Allah tillbaka till alla stiger ner varje natt till den nedersta himlen när en tredjedel återstår om natten vilket betyder att här ser det att Allah tillbaka till alla stiger inte ner hela tiden utan när han vill och det är i detta fall när en tredjedel återstår om natten Allahs tal är Ibn Ibn Allah, en egenskap som både är en essensegenskap och en handlingsegenskap hur? Detta Bevisar vad Att det är vad Handlingsägenskap handlings Alltså Talet är en handlingsegenskap Eftersom det beror på Allahs vilja Alla talar med vem han vill När han vill, hur han vill och så vidare Så det beror på hans vilja, inte sant Alltså är talet En handlingsegenskap. Men alla med så att talet är, är en essens egenskap. Hur? Mm. Mm. Allah <coughs> är alltid beskriven med tal. På så sätt att hans tal är evigt. Har ingen början. Och inte som vissa från Ahlul säger att Allah talar inte har varit talande. Allah talade efter att inte ha varit talande. Att <folklore beeping> <-together> Allahs tal Alla ett evigt tal Att han alltid har varit beskriven Med tal Men talar Allah hela tiden? Svar nej Han talar när han vill Med vem han vill Hur han vill och så vidare Så på det här sättet är Allahs tal En essensegenskap Och men inte många av de här egenskaperna Det vill säga som är både Essensegenskaper och Handlingsegenskaper Till förhållande till de andra egenskaperna Som skratt Vrede, nedstigning Stigning över tronen Vad är detta för typ av egenskaper? <handling> Handlingsegenskap Syn, hörsel, <coughs> makt Styrka, <coughs> det är som Det är egenskaper som alls Alltid är beskrivna Vad är det här för så av egenskaper? Och är det här för typ av egenskaper? Och kall röjl makhlukin det låt inte som han och säga det, är Du som läser den här boken, du som håller fast vid Koranen och Sunnah, säg. Och säg här Påminner om att Allah Ta'ala beordrade profeten sallallahu alaihi wasallam säga i kranen flera gånger, kulle Allah och Ahed exempelvis. Säg här, så Sheikh Abdulazar, betyder att du börjar säga med månen och tror med vad? Med hjärtat. Så när Imam Ibn Abdul Udah säger här till oss som går igenom den här boken, säg, så so är det första vi måste tänka på att den han tillskriver här, som läser boken och som håller sig till Allahs bok och profeten Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Så vad säger han, säg. Vår Herres är inte skapat och med detta följde eller detta följde en gudfruktiga och hade som religion detta följde de gudfruktiga och hade som religion jag sa shikh abd-razaq al abbad han står två av allahs tillbarkota, alla egenskaper för det första jag sa ibn Abi dawud rahimahullah han säger att kalamu malikina då ja, Herres tal är inte skapat och detta är en stor fråga hos Ahl och -Jamaa. nämligen frågan som berör Koranen och Allahs tal är Allahs tal skapat eller inte är Koranen skapad eller inte och Salaf Rahmanullah så säger Abdel la en ytterlig stor vikt på den här punkten på så sätt att det inte finns en enda bok av Salaf utan, utan att de gick in I det här ämnet Du hittar inte en enda bok Om Arkida aqida som skrevs av Salaf Utan att de ger sig in I den här frågan Om Allahs tal och Koranen Och detta för att Frågan i sig, det vill säga att, att Koranen är skapad Att Allahs tal är skapat Hör till de Äldsta innovationerna Äldsta bidra i Islamens historia. Så fanns det folk Som började säga att Koranen skapar, skapat, Att Allas tal har skapat och så vidare Men du som följer Koran och Sunna Och du som läser den här boken Du ska säga att vår Herres tal Är inte skapat Och med detta säger han Durkade de gudsfruktiga Sin Herre för Bark och Ta'ala på detta här viset Klargjorde de den här frågan Vem är de gudsfruktiga I den här poesien Jag menar menar han menar salaf och salaf rahim och ahlu sunnah och, och, och jama'at de gudsfogtiga det vill säga att de har taqwa och taqwa som jag har tagit innan innebär att man gör det man ska göra och undvika det som ska undvikas så vad är det salaf rahimahumullah undviker av det som ska undvikas och gör av det som ska göras först och främst vilken är den största plikten På jordens yta Tawhid Största förbudet på jordens yta Kyrk Så när han säger att Salaf var den gudsfruktiga Och att äl-Sunnah och al-Jama'ah är de gudsfruktiga Så menar han säger, säger Att de först och främst Uppfyller tawhid Och uppfyller profeten Sunnah sallallahu sallam, I troslar och handlingar Och att de håller sig borta från kyrk Och bidrar och kuffer och så vidare. Detta är så definitionen av de gudsfruktiga. Och detta är gudsfrukten. Inte att Ahl Sunnah, Al-Jamaa och, och sälf inte synder och att de inte, inte kan falla i synd. För det kan de. Salaf, Ahl Sunnah, Al-Jamaa är människor. De kan synda. Så när han säger att Salaf är gudsfruktiga som menar han de, håller, de som håller sig borta från kuffer och kyrk och bid'a och så vidare. Samtidigt som de uppfyller till Uhid, Sunnah och Iman och så vidare så vad säger han, med detta här dyrkade de gudsfruktiga sin herre tillbaka och ta'ala och på det här viset talar de det vill säga så säger att Ahlusun och Anjama ah har alltid varit klar och tydliga innan frågan Det vill säga, när de ska förklara sin ställning till Allahs tal till alla. ta'ala vilken bok du än läser av Salaf så ser de alltid en och samma sak på så sätt att denna denna slogan har blivit en princip i vårt huslärare nämligen att man säger att Koranen av var Allahs tal, den är inte skapad från honom har den kommit och till honom kommer den att återvända det är en princip sällan för Rahimahumullah från Shafi's tid och Malik's tid och Ahmed's tid och så vidare när de blev frågade om Koranen så sa de alltid detta här, den här frasen Al-Quran kalamullah Kranen är Allahs tal Därefter Gajr makhluk Den inte skapar Minhu badda Från honom har den kommit Vad innebär det? Det är hans tal Det är den här kranen som vi har Vem står är detta Det är Allahs tal Inte Muhammads Inte Jibrils Eller någon annans och Hilehiya ord och till honom kommer jag att återvända. Vad innebär detta? Jag kommer upp till Allah att ta bort Quran innan domedagen. Som ni känner till, att profeten sa som har sagt att innan domedagen så kommer Koranen lämna världen helt och hållet. Ur varje mushaf, ur varje hjärta, från jorden helt och hållet. Därför säger Allah al Allah: När Koranen är Borta från jorden, då är det enbart kuffar som är kvar på jordens yta. Därför Allah, subhanahu wa låter Hannah ta'ala alla inte sin bok vara på jordens yta utan att det finns någon som läser den tror på den, funderar över den och så vidare, så när koranen har lutsats upp till herren till då ska man veta att det inte finns någon muslim kvar på jordens yta. så sällan för Allah brukade ha den här frasen om Allahs tal ge ett exempel på en annan fras inom akida 3-4 <tryfira> ord utgör en mening utgör en princip i Ahluson och Jumlas truslar detta är en om um, Koranen precis svarar <tryfira> till Imam Malik Rahimahullah gav namn det frågar hur reser Allah och tronen vad sa han al-istiva ma'alouma det sa resningarna känd kolla keifu majhul beskaffa det den ju känd al-imanu bihi wajib tro på dig och bli turist vad ska du säga vad kan du fråga sig den här en innovation tjejkullah sallam intamir sa i sin bok att ahlu sunn och al-jama' har låtit det här svaret från imam Malik utgör i princip inom ahlu sunn och al-jam'as trivselära beträffar Allahs namn och egenskaper så vilken egenskap du än blir frågad om hur har Allah vad svarar du skrattet är hur okänt trubben och blatt bidra hur Allahs uh, allas inte till nära oss himlen näsing nays är känd, hur okänt trubben och blatt just, bidra allas hand, hur Allahs hand känd hur domen är truppade domen är fröversättade bidra här ser vi <coughs> hur <coughs> imam Malik blev till en princip ett annat exempel Iman Vad brukar Salaf Rahimahullah säga med Iman? Iman Iman är Tal och handling Tal och handling Stiger och funkar Så här säger vi hur Salaf Rahimahullah Med korta ord Gav oss ett svar på en hel truslärare Eller ett visst enda i en hel truslärare Och detta hör till Allahs tal när man brukar säga att kranen är allas tal men inte skapar till honom hon kommit och till honom kommer den att återvända det är att säga och la taku i Qur'an bil waqfi qa'ila Har inte en passiv situation eller ställning till kranen kan man kalla att va'u li jahmin wa asjahuh vilket sades av Jahm av Jahms anhängare Som blev mjuka Och Vi kommer gå in på det senare Här ser han har inte en passiv ställning till Koranen Vad innebär det? Vad innebär det? Nej Att man ser Vi ser varken Koranen är skapad Eller Inte skapad vi ser inte den är och vi ser inte den är rejd rej rej makhluk utan vi går inte in i det vi går inte in i den här frågan så, så vi ser inte den är skapad Men vi ser inte heller den är inte skapad vad säger Imam Ibn, Ibn, Ibn Abidahud Rahim ska man säga så här eller ska man inte säga så här? man ska inte säga så här, varför? därför detta är en typ av Jahmias truslare det är en typ av Jahmias truslare var fick Jahmiya som säger att kranen är skapad var fick de att säga detta här? Från att säga att är skapade till helt plötsligt säger de koranen är varken skapad Bytt truslära Har de bytt inställning till, till Allahs bok? Nej Så varför säger de detta? De var rädda för att sunnah och Al-Jamaa sunnah al jamaa på den här tiden var starka Makttagarna var från Ahl-Sunnah och al Full tillgängning och så vidare Och de visste att säga att koranen är är enligt Ahlusun al-Jamal Vilken typ av Sund, Koffer Straffas med Avrättning Har de bytt troslöra De har inte bytt troslöra jag har inte bytt trivslära. Men vad gör de För att sprida fitna bland människorna För att få människorna att tvivla Samtidigt som de inte kan uttryckligen säga Kronen är skapad Så säger de vi ser den är skapad Eller inte skapad och detta är i själva verket en, en typ av Jahmiah, säger hon, Sheikh Adrazaq här. Och de kallas för Shukak. Vad är Shukak för något? Med tvivlade. Med tvivlare. Inte skapar, skapar. Inte skapar, skapar. Det är sett en det så. honom. Vad säger han? Detta är Jahms anhängare. De säger detta. Jahms är vem? Jahanbisafran är grundaren till sekten Jahmiyyah. Jahanbisafran är grundaren till sekten Jahmiyyah. Och denna mannen, Jahanbisafran, är en person som ojlamar gjorde takfir på. Det vill säga takfir muajen. På så sätt att hon verkligen sa, Jahanbisafran är Och han, han till sin kurskop från en annan person som också för ridda och Det vill säga, dirham. Jad vindirham som i sin so tur till sin kunskap inom samma truslar från Talut som i sin tur till sin kunskap från Lubeid ibn Asam och vem är Lubeid ibn Asam en jude från Medina som gjorde sihr på profeten sallallahu alaihi wa sallam med alla år var är ruten till Jahmias trusla? Mm -hmm. en jude så Sheikh Abrazaq säger här Här ser vi hur judarna Hur djurarna, detta fördömda och förbannade folk Är grunden till många och flera sektorer I islam Det första Khawarij Grunden till Khawarij en Abdullah bin Sabah Grunden till Rafida, vem är det? Samma person Observera, grunden till de två värsta sektorna är en, en och samma person och kvalit ju graf att det är gärna mjötsatsen över andra. är över andra. Exakt. Hur kan man grunda till dem? Det är som ligger bakom uppröret. Det är en De som ligger bakom Och takfir uppmutt. detta? När han då? tar Ali Till den nivån. Alla rätt det har säger till Ali. När Ali då straffar de här som säger att han är Allah. Vad säger Ibn Sabbat då till honom? Titta. Du bränner de här som säger att du är Allah. Det vill säga att du är verkligen Allah. För det enda som straffar mig är eld, vem är det? Allah. Så hans grundare. Khawarij. Och han grundare. Rahf. Ali han skulle avrätta honom så flyr han. Avförsvanna. Här ser vi Jehmeja. De har en grundare, en jud. Khadariah har en grundare hos, vem? hos en kristen person från Irak i namnet Sosana. Den här kristna personen lärde ut. Den blev kristen, sen muslims jag muslim, sen blir kristen igen. Och kristna, som vi känner till, tror inte på Khadariah. Kristna tror inte på ödet. Ja. Kristna tror inte på ödet. Medan, medan judarna. Vad tror, tror inte på? Det tror inte på Allahs namn och egenskaper. Så den här trusla Jahm har fått. Vad är det för trusla? ej Jahmiah? Det är den som förnäkar namn och egenskaperna. Och just judarna tror inte på Allahs namn och egenskaperna. Så här ser vi hur den här kedjan sträcker sig från Jahmiah ner till judarna. Till skillnad från kristna som är Moshabbihah. Mujessima då de förliknar Allah med skapelsen och säger till med att Allah tillbaka och ta'ala uljadzubillah dug naken upphängd på ett kors. så här säger vi så att sheikhen hafidallah att Jahmiya har sin grund alltså i judendomen och att judarna i sig är muattila det säger förnekare av Allahs namn och egenskaper då efter säger han och la taqul al-Quranu khalqun qaratuhu och säger inte att Koranen som jag har läst Är skapar. Så inte ett koran som jag har läst Är skapad Den här frågan är också viktig Och här kommer en annan sekt in i bilden Och observera Här ser vi imam ibn Rahim Allah På tre rader. Så avvisar han Fem, sex sektor På tre rader. Här ser vi vilka får ni göra dessa självval? När säger inte är skapad Vem avvisas här? Jehmiya. Ett. Då säger är älskar. Två. Tesila. Det är allmänt känt. Tesila. Tesila. Tesila. Ibn Tesila. Tesila. Tesila. Tesila. Tesila. Tesila. Tesila. Tesila. Tesila. Tesila. Tesila. Kvinnliga det att de vill säga något, men de vågar inte, de är rädda. Precis som kvinnor, de, är, de vill inte hamna i konflikt. De vill gärna hålla sig lite bort och så vidare, förutom kvinnor som vill ge sig in i konflikter. Men asha är alltså kvinnliga, mer särskilt hemma-ala. På så sätt att de i grund och botten säger också att konen skapar. Men säger de, konen är skapar? Nej. Vad säger de? Och de kommer nu med filosofi. Då ser jag att det finns två typer av tal Vilka? Ett säger de Självslikt tal Kalam nefsi Hörs det här talet? Nej, vad är det för tal? Typ inspiration Inspiration Då ser jag att det finns två typer av tal Det första talet är Självslikt tal Det är tal som inte hörs Har ingenting med ljud att göra, har ingenting med röst att göra och så vidare det andra talet här Är kalam lafvi Det säger säga muntligt tal Hörs detta? Det hörs De säger Allas tal Vad är det för tal? Självslik tal Varför självslikt tal? Varför? Hur? Precis De säger Allas tal är ett självslikt tal Varför? Hur kommer ni fram till det? Säger, om vi ser att Allahs tal hörs Om vi ser att Allah Har en röst Om vi ser att Jibril verkligen hör Allah, om vi ser att Adam Verkligen hör Allah, om vi ser att Mosa verkligen hör Allah Om vi ser att Muhammad som verkligen hör Allah Då har vi, subhanallah, ser dem Jämfört Allah med skapelsen Hur, asha'ira Jo, säger dem Därför om någon ska höras Om en röst ska höras Så får det vad? Strupe, tunga Läppar mun, gum Det är det detta Filosofi Och var kommer filosofi från? Från kufar. Så vad säger de? Alltså kan vi inte säga att Allahs tal hörs Alltså måste det vara ett annat typ av tal Vad är det för tal? Själv tal så vad säger de om den här koranen som vi har framför oss Då de säger att detta är inte Allahs tal. observera om du tar den här koran nu från bokhyllan och ger den till en så kommer man säga att detta är inte Allahs tal detta är ett uttryck för Allahs tal. varför säger de detta? Var är Allahs tal? de säger det hos Allah detta här vi har framför oss Detta är ett uttryck Från Jibril Från Mohammed sallallahu Alaihi Från denne sahabi som har skrivit ner det Men det är inte Allahs tal Detta här du ser framför dig Är inte Allahs tal Detta är ett uttryck av Allahs tal Med andra ord Som vissa kära själv säger Nämligen Det finns ingen skillnad mellan oss och vem Och Jahmiya Det finns en kära som har själva har erkänt och sagt i sina böcker att i grund och botten så finns det ingen skillnad mellan oss och Jahmiah. Jahmiah säger detta här som når Koran, den där Musaf här som du, handen. skapar eller inte skapat? Skapat. Innehållet är? Skapat eller inte skapat? Skapat. En Ashaari, om du tar Koranen framför, visar Koranen för honom och säger, är detta skapat? Ja, innehållet som du läser, är det skapat eller inte? Han säger, ja, det är skapat. Hur kan du säga att det är skapat? Han säger, det är ett uttryck. Det är bara hekaja låta bara gå till Ta'ala. Så det är inte allas tal utan, en, utan det är en återberättelse Och ett uttryck från Jibril Till Mohammed <gör> Till oss I grund och botten Om vi sen lägger fram alla korten på borden Finns det nu någon skillnad Med Asha'id och Jahmi'ah? Svar nej. Båda enas de om att säga Koranen som vi har här På jordens yta Är eller inte skapar? Skapad, skapad. Därför säger tjejkullislam att jahmiya är kvinnliga förlåt att asha'ira är kvinnliga feminina jahmiya. Jahmiya säger klart tydligt detta är inte allas tal. Allas tal är det där inte. Vi tror inte på det Detta är skapat. Asha'ira finns dron under botten så är enast alla om ena samma sak de säger att det är inte allas tal och detta här vi har framför oss är skapat. Hur vi kommer fram till är ett, I den första råden nämns de som ser skapar Det är Jamia, Matazila, Asha'ira, Matridia, kulabia, och hela det gänget Inklusive dagens Vem? De som är omkring här? Ahbash Ahbash ser samma sak Ahbash ser exakt samma sak Som Asha'ira Sen har vi i den andra raden Vem är han där? Här fördömer han waqifa. De som är passiv ställning till Koranen. Därför säger man Mahmoud Rahimallah att Waqifah är Jahmiyyah. Så här har vi en femte sekt som man avvisar. Sjätte sekt här är att han säger och säg inte det du har läst är skapat. Säg inte det du har läst är skapat. Här, vilket, vilket nummer är detta? Sekt nummer? Sex eller sju. Det jag nu kommer fram till är att vi ser hur Salaf Rahimallah varnade för sektor Varnade för grupper Varnade för Ahlul Bida Så kommer vissa människor idag Som vi tror är från Ahlul Sunna Och så säger de I Darul Hadith talar man Mot grupper och sektor, varför gör de det? Och en person som talar på det här viset Måste veta, har du något problem med oss Som är i Darul Hadith Har de något problem med Darul Hadith du Deras problem är Salaf så vi ser till dem, ransaker i hjärtan Problemet är inte ziyad Problemet är inte adid Problemet är inte några bröder Problemet är inte lokalen Problemet är är ställning till saluf <clears throat> Här ser vi hur imam Ibn Abd-Allah På tre rader Fördömer Och avvisar sex olika sektorer. Så att säga Varför talar ni om grupper varför toller ni om sektor? Till det sammen för vi först och främst Allahs profet, sallallahu ala oss för khawarij Och för murdja Och för qadraria Och för rafida Kimma mahammed r.a. rabotera Men reser som är gjord Enligt Sheikhul islam min taimiyya r.a Att det kommer att komma ett folk som kallas för rafida Dörrarom för ramad muslikun Shaykhul islam min taimiyya denna hadith Er Hassan Bekaftar Och kimma mahammed r.a. nevn och al-Masa'il här säger ju profeten, när han själv varnar för sektor Så ska man då säga Varför varnade profeten för sektor och grupper? Tabi'un och sahaba Samma sak Selef eh, som Abu Hanifa Och Malik Och Shafi och Ahmad Och alla fram till idag Och alla vårt enade om att varnar för Ahlun Bida Att varnar för sektor, att varnar för vilsliga personer Och grupper och så vidare Det finns inte en enda bok inom akida inte en enda utan att imamen varna för Khawarij och för Rafida och för Jahmiah och Asha'ira och alla andra så vi ser att den här personen som är mot vår manhajj metodik när vi går igenom böcker och så vidare när vi varnar för folk, vi ser till dem ett problem är inte där Hadith ett problem är dem, Mohammed sa som sa, Khairun Nas det bästa folket i min nation som kommer efter dem. som kommer efter dem. Det vill säga vem? <reg> Säder <Senhor> <ram> så, så du som är emot den här metodiken, varför pratar ni om folk? Varför varnar ni för folk? Kom inte till oss. Gå till Säder. Gå till Imam Ahmed som sa: När ni är frågade, varför talar ni om människor? Så sa Imam Ahmed Om jag är tyst och du är tyst, när ska den okunniga veta vad som är rätt och vad som är fel? Säder Ahmed Rachimala: Det är Vi ska inte snacka om folk. Om jag är tyst och du är tyst Hur ska denna jahil veta vem är dem Och vem är dem, vad är han och vad är hon Här ser vi oss Salaf rahimahullah talare. Vad säger man Malik rahimahullah Man ska inte hälsa på dem Man ska inte prata med dem Man ska inte ens besöka dem om de är sjuka Imam Malik Ingen matkali grej Ingen jami grej, ingen dalhadith grej Detta är Salaf rahimahullah Alla säger vi att Salaf Har den bästa vägen, inte sant? varsågod, detta är Salafs Så om ni har problem med oss av vår metodik och att vi talar om grupper, varnar folk för, eh, för dessa människor, dessa sektör så måste ni veta att, att ni inte ska skylla på oss. För inte för oss, på oss, skyll på oss själva. Därför, för detta är viktigt i uttalandet. Abu Bakr i bin Ayyash, rahimahullah berföljer. Vem är Sunni? Vem är Sunni? Jag säger, vem är från Ahlu Sunna wal Jammah? jag hoppar av svårt han säger han som inte blir irriterad när ahlul bidra nems han som inte blir irriterad när ahlul bidra nems idag med dessa hezbyn och khawarij och så vidare om du nämner ahlul så pratar inte om det där splitter inte folk splitter inte muslimerna han säger sunni det är han som inte blir irriterad när ahlul bidra nems till Allahs principer hör att man varnar för Allah och Varför? Varför varnar man? Vad är, vad är syftet? För att följa Allahs religion och till alla profeter, Sundna som Vi har inga personliga problem med, med dem vi varnar för. Vi känner inte till dem. Vi har inte ens träffat dem. Vi vet, in, vi vet, vi vet inte vilka de är. Men utom råd till Allahs bok och profeten, Sundna Salladen och, och, och muslimerna så ska man, så de lärda, varna för det feläktiga om man vet att det är fel det är en viktig princip att känna till, här ser vi hur imam ibn Abid Rahimullah på tre rådor fördömer ett helt gäng av Ahlul tillbaka till frågan vad säger imam ibn Abid Rahimullah här, han säger och säger inte det, att det du har läst är skapat det sa Jahmiyyah Fortsatte Med sin troslärare Men var fortfarande rädd för Alla sunal Så i stället för att säga Koranen är, är uttalandet Uttalandet av koranen är skapat det, vill säga, det du läser Det är skapat Vad är syftet med det här? Eller för Det Deras syfte är Fortfarande ett och samma Nämligen kronen är skapad varför säger de inte det? för de är rädda för Så jag ser dem nu det uttalade, det uttalade Är skapat På så sätt om du kommer till en okunnig person Som inte kan Om du säger att det du har läst nu Är skapat Här finns mycket stor att den här personen Faller i tvivel I tvivel På så sätt att Man ställer sig själv den här frågan Om detta jag läst nu Är skapat och så betyder det vad? Att Koranen är skapade. Så det fick många människor att börja tvivla. Vad innebär, vad innebär att Rusland säger att uttalandet av Koranen är skapat? Och så att det sett att Salaf Rahman sa att lavia de är jahmiya. Så de som säger, mitt uttalande av Koranen är skapat, det är samma sak. Men, här finns en viktig sak att känna till Nämligen att alla med och detaljerat den här frågan att säga mitt uttalande av Koranen skapad. På så sätt att om man säger att läsningen är skapad. Så det är, läsningen är skapad. Så är det korrekt. Läsningen är skapad. Och om du säger att det lästa är skapat så är det fel Vad är skillnad? Läsningen skapar vem innebär det? det är röst. Din röst det Dina bokstäver, dina bokstäver eh, Alltså råd på din läpp och så vidare Själva handlingen som eh, Som kärnan står för Är skapad Det lästa Är inte skapat, vad betyder detta? Det, det du har läst Ar-Rahmanu al al-Ajsh -ar Om du tar en vers Det du läst, det är inte skapat det förblir oskapat därför det är Allahs ord därför ser vi själv Allahs tal är inte skapat oavsett om det är i mushaf eller på vägen eller i hjärtat eller vad som helst om någon, någon talar på väggen med ayat är talen skapad Att. Talen är skapad ramen är skapad, tyget är skapat och så vidare, men det som står där är inte skapat Därför när det sades till Imam Al-Bukhari och han är en av dem som tyvärr söker ut för en fitna på grund av omfruka sig och man som Imam Al-Zahbir och andra. Det sades till honom är en persons koranläsning skapad. Imam Al-Bukhari som var inte bara en muhadith som samlade hadith utan en utostor alim utostor fakih vad säger han? han säger kärnarens handling han säger, kranen är allas tal och kärnarens handling är skapad kranen är allas tal rätt eller fel och kärnarens handling är skapad rätt eller fel mm. många omfylkar på Al-Bukhari Rahimullah Till det här ordet den här meningen från imam Al-Bukhari Rahimullah och sa detta betyder att Al-Bukhari ser vad att läsningen att läsningen är skapad att läsningen är skapad så pass det blir så stor prövning och så stor fitna att styra alla på den tiden. som imam Abu Zurah razi och imam Abu Hatim al-Razi styrer imamor på den tiden, inte att hadith från Al-Bukhari inte att ta hadith från Al-Bukhari så hur kan vi ta hadith från en person som säger att ta? I Gunnar Botten, som Imam Hebrahimma säger, ligger och på det här geniet. Amir al-Mu'minin inom hadith. Det säger Al-Bushara Himalaya. Det han menar är klart och tydligt. Det han själv säger, det som säger från Irak, från Medina, från Makkah, från Yemen, från Egypten, att jag säger att, kron att kronläsningen är skapad, han har ljugit om mig. Så vad är al bukhari menar när han säger, kronen avlastades tal och han och kärnans handlingar skapat vad är det han menar? Och, och, och, och vem han kommer fram till. Vi ska om läsningen. Ämnet är läsningen. Vad vill han komma fram till när han säger koranen Allah, är Allahs tal? Men, men uh, handlingen är skapad. Ja? Mm. Huh? Mm. Precis. Mm. Här är det svårt. al det ett litet här Att koranen, det det lästa, är inte skapat men din läsning, när du tar fram din mushaf och börjar läsa, och din röst och dina rörelser på läpparna och så vidare, de är skapade. Så, Allahma, efter al bukhari hemma Att det Imam al bukhari hemma sa: Att det är alla andra Husanori-Masai. Jag säger: tal. Och om en person läser konen: Så är det lästa: skapat eller inte skapat. Det lästa: skapat eller inte skapat. Det lästa: inte skapat när själva handlingen, läsningen är av skapat så det här kapitlet handlar så om just Allahs tal och Koranen så Ahl Sun al alltså, säger Koranen är Allahs tal den är inte skapad. från honom har den börjat och till honom kommer det att återhållande när jag läsningen så ser vi att det du har läst skapat eller inte skapat inte skapat. Det du har läst har inte skapat. Det är för Allas ord. Men din läsning i sig, din röst är vad? Skapat. Med detta nu är Ahnusson måste Jumastur. Men detta är nervis med för idag. Och vi fortsätter nu med